قرآن و محترم والدون کو مولانا مبتی توسی بخمت سے دو دور تفسیر قرآن نا سینتیس نمبر کے ساتھ سپو محلہ بلالخیر مرغش کی و اکتیس آر دوزارات کی شعر ہے دردیر ملائی دو پتہ ساتھ ای اشاہ دیت و سنت کے اینڈ سیوریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازا ایمین چور جانگیر آراد صحابی پروپرائیٹر انوارشیر موبائل نمبر 03175108 و آغا همیشه گناہ کنکے تالہ آیا ندرزی همیشه گناہ خواہ ولم یو سر گناہ بکی گی صحابہ اون گناہ شوئے دے دانچ گناہ بکی گی خود چې چی نو آمیش گریمو کو آغا و ایت تالہ آیا ندرزی چی ہمیشه گناہ کے او اللہ پیوازی والی کے تاسار دویم دے وی غرکا می ربکا امحالو و سطرو تو لامساوی کا تالہ را دے دو قدر کلی دا छ तमान ताला अल्लाह मौला दर कड़े औ दा से हमेशा पता बंदे पर्दा चोल दंत दे दो का कड़े दा पदे दो का नशे दारेंगे अबू मोहम्मद इब्ने मोहम्मद اون لسی قحتانی رہی مولا اگا وی ویزا ما خلوتا بریبت فی ظلمت ون نفس داغیت الیت تغیان فاستحی من نظر الالہ وقل لها ان اللذی خلق الظلام یرانی ار کل چیو گنا فتیاره که که او اگه بانده آوازشوی او نفس دا تاموی چی دا نو دا اللہ دا نظر نحیاو کا او اگه توایا چکم آغز تیریکم الله پیدا کړی دی آغه الله ما پدیت کیرو کیو اکبر داننگه ابل شاعر وای یا میا رحمت دل باو سے جناحو فی ظلمۃ اللیل البهیمل الیالے و ارانیہ فی نهرھا والمخ یجري فی تلك العظام نحلے امنن علیی بتوبۃ تمحو ما کان مننی فی الذلا بالزمان الاولی هو غذا تا پتک تو رشپا که آغا ماشه خپل وزر وحی او آغا اگدینو تا غام وینه او داغی پا آغا و رگونو که داغی دمرائی رگونو که چه کم وینه تیری گی دماشی آغام تا وینه او داغی آغا آرس مغز و غیر آغام تا وینه یا اللہ پا ما بانده داس توبه باندې احسانو که تو توبه توفیق را که چه زمانه پتی رشو زمانه که شوی دی چه اما تماف کی او تاقوان فریزگاری دا د مؤمنانو صفت ده اه یو شاعر وای ای ذل مرئ المی البس ثياب کا تقلب اور یا ولو کان کاسیا کله یو صړید تقوا او د پرهیزګاری لباس وانه چي نو کده کپڑے اچولې موي نو بربندبوي کاسیا تون عاریات لکنن سبا چي دي و خیر لباس المرء طاعت ربہی ولا خیر فی من کان للہ عاصیا بہترین لباس د بندا هغه هغه دی چې د الله تابیداری وکي او چې د الله تابیداری پکینی پا پاتہ کې اس خیر دشته ګناه د نه وشو الله توجاړه او جاړه الله تعالی په سد شپه دا څه وخت کې چې الله आवाज کړي او الله وایي هل من مستغفر فاغفر فا له هل من مسترزق فحرزق له دا ټیم کې وواړه دا ټیم کې الله نه وواړه او دنا سره حفاظت ته وکا د ګنا نه توبه وباسا الله اكبر فاستغفروا لذنوب ما دايفهنا غالي ده فالا ده فلو دفع گناونو ومين يغفر الذنوب الله او نا ما فكوي گناونا مگر الله تعالى ولا يسروا او بل في فد لا ولا يسروا همش گرينا کوي پاسماني چكليوي ديدو گناونو نا دا سالورم ماني دازي متنا گنا بكيگي هو پ گنا باندي همش گري مکاوانو شکست بن ناراضي ولا يسروا على ما فعلو. او ديه همش گرينا کوي فاعل سواندي چکړې وی دغو گناونو واه هم او دای پویګي اولائکا دا که سانو جزاؤهم بدل دای بخشش د طرف پروردګار داینا او دا سی جنۃ ندی چې بایګي بلاندې دونو داغینا الانهار نورونه همیشبې د پایګي ونه ما اجر العاملین او ډیر دی اجر د عمل کونکو قاعده خالته تخفیف دونیوی تاکي سره ارشدی مخکې تاسو نه د خلکو ډیر عادتونا که سماد اتونو پاایکه فان سپاسیرو فی الارض ته او ګرځي پسما کرکه او ګورای سارنگ شو انجام د دروغ جناون کو او ګرځي کنا شیخ دا ویسا هغه با په امام سمرقندی باندې ذکر کول چې هغه وای اقرا القران سیرو فی الارض تولزمکه چېرته ګرځي دیشي قران اول والا نو د ټوله دنیا چکر بدر بندولګ یو پته بد تولګي چې دنیا کې خلق وسکړو هذا بيان للناس دا قران کریم بیان دے وضاحت د پاره د خلق او خدا او کامل هدایت او نصیحت د پاره د پرهیزګاران الله اکبر الله اکبر هذا بيان للناس الله وې پورا بیان د خلق یاره اصلاحی بیان کول غاری د قران در سونه خډیر دی خو اصلاحی بیان کول غاری هازا بیان للناس تا په اصلاح د تندر او ګرځي تا ټول چې کب نه خرافات پکا اصلاحی بیان کول غاری اصلاحی بیان قران د کنا پاګلا هازا بیان للناس درانګه یاره چې قران کې هدایت نشته او ته خدای مردار کی هو دل واهدا لو لوې هدایت د الله کتاب ده او چې د الله د کتاب نه د اخوا مخواړو او د الله کتاب د پرې خوړو نو گمراه بشه گمراه د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ روایت ده او اي زيور رضی النبي عليه الصلاه والسلام يوشپيتا دري پيري ما تاوازو کوي چې راشه وی زو سر عالم نیمات نبی علیہ السلام تو سلام او فرمائل یکون فی امت اختلافن زمان امت کے بڑیر اختلاف جڑشی قل تو کیف نسنو یا رسول الله اذا کانک زالکا چې کله دا اختلاافات ډیر شي یا دله پیغمبر غمبره بس بې چل کوو نه بیالی سلاملاتون سلامې ما ته او سرما کوم به تاسو دا الله کتاب لازمموننیي فین نهفی نه بهمن کا فین نهفی نه به من کا نه قبله ما بعد کوم د ما قبلله خلکوم خبر دی او ما بعد خلکم خبر دی و هو حكم من في ما بينكم دا قران فیصله كون کتاب د اغه سکه سما ما بين توکه کی او بیا نبی صلی الله علیه و سلم ميه داو فما من جبارن یاسمه یاسمه من الله چا چی دا قران پري خو دا لا دا کتاب چا پر خو نو اسوګ دومره زورا ور نشته چې دے بیا دا الله نخلص کی و من يتركه طالبن غيره يذله الله چا چې دا قران کریم پری خو ده په داسې حالت کې چې غیر غیر ته تطلب کوي یو غیر ګوري لکه خپا کېږي ما او که خپا کېږي نو خدای مو خوشاله او خدای مو مؤمنان کوي او که نو خوشاله کېږي نو خدای مو مردار کوي وای ټول لکه سوای خلاکنن سبا تبلیغیانو من من یترکه طالبن غیره یذل الله دا قران درس کې هدایت نشته قران درسونه سره هدایت نه راځي دا بداله پلار کېږي یو زله لاله بده ګمراکه یو دغه څه به ګمراهي هنه شب ګمراګرځه ناس پې ځان نه د شرما خان دی د ګړو سرمنې پزان باندې چولي دی ناس پې جمعه تنو کې ماشومان چې کم حفظ لراځي او یا څه د ترجمې سبا کو لارو کې بناستي د کورونو مخه تبه و دري ګورا استاد او استاذ فدور عالم نه ده د خودمر نه پويږي ته ګورا دا سید الله لارکه لگو واخو لاگو د خلکو د تبلیغ خوان نه دی غسته من ته دغه خوندونه خدای نه دا د ګمراهی دا خوندونه ها خ خلک پکشته دي چې کم ک پکې خ خلک دي خو پکې ډیر دی ډیر لگدي پکې نن سبا د د تحریک د ګمراهی یو لوی جلاګر ځای دی دا ډیر خ خلک پکشته کم دی ډیر کم دی ا ډیر کم ني او دا ډیر او ااخلا سره دا بنیاد د خوددی شيو ډیر اخلااص سرهغې مشرانوښ دیوو خونې نه ډیر بلس جوړ شو ټول کار د یهدو جاد نشته دی ساح به والے والی نه او د جهات خلاف اوقرورآ سره هدایت نه را ځي او جوړ دی جوړ دی ان دو سره جوړ دی کاادنی سره جوړ چا سره جوړ دی که جوړ نیشته نه الله کتاب سره جوړ شته نوله اسلام ما ته او فرمایل من یا تورکو تال یو ذلله الله الله و دې گمراه کیږي غیر طلب کو او بیا نبی عليه السلام فرمایل وهو حبل الله المتين دا قران د الله غا مضبوطه را سيدا و امره الحكيم او دا الله د حکمت نه دک حکم نه ارای حکمت سره پکار دي و دا حکمت دک حکم دا الله د کتاب دي فهو الصراط المستقيم بیا نبي عليه السلام فرمایل دا صراط المستقيم نه وهو الذي لا تختلف فيه الالسنا دا داسې کو دی دا سې کتاب دې چې دې کې جبې غډ وډې نه کیږي والا يخلق کثرت ترددن نبی عليه الصلاه والسلام او فرماي دل دا, دا سې کتاب دې چې سمر الوالن دې زړی غينا زړی غينا ډېر لوستل دا زړی نه خون کوي چې سوري الوالې په قسم په الله قسم زمون مشایخ او زمون اساتذه کرام شیخ دا ویسا شیخ دا پنځپیر شیخ دا کابل ګرام دا نور مفتی دا ټول را ته غ په کلونو کلونو باندې درسونه وکړه او د تفایرو خو چې ګورې دومره هیرره سنااک د قرران په مطاله کې د شپی به نا وخته ناخته پورې ناستې یا یو ګټه خوبي یا دو ګنټې خوبي منګه چې تر خپل واسه مطابقا کا پورې سووکتل چې څومره تفسییرونه ګورې څومره ګورې سړه ووي چې خدای پاکه سپی ګورم سپ او ګورم سپ او ګورم سره د دی نه چې زما دا د زنانا و درس ته وزوام چې زبر تفصيل نکوم په ځکه بیام کینم نو کتابونه کلا کټ کی یو راخلم کلا بل راخلم کلا یو راخلم کلا بل راخلم مسلمان به بی یو غب بیام د قران پولیس تو باندې ستړی شي واغه به موړ شي چارې منا الله دې مونږه همیشا همیشا د خپل کتاب سره مینا کوونکې وګر صحیح او, او الله دی حمهشه زمون مینا د خپل کتاب سره کی او اولاد دا, دا ایمانی قوت او جذبه پیدا کی چې مونږ هميشه هميشه د الله په کتاب باندې مونږ له او فیصله کوند الله کتابو ګرځو او کله د الله کتاب فیصله کوند نه ګرځو د پیغمبر سنت صحیحہ یاد ساتي نه تفریقی ختميږي نه اختلافات ختميږي او نه هدایت راځي گمراهي بلاله ډیږي د الله کتاب را واخلی لوې لوی ملیان به مدرسو نه به شي پتکی جی تاو کردی، نو دره و میاشت و بارانت نخکت نوزی دوره لوله پگونه تاو کردی، خود در قرآن ترجمه وله نورزی، در دی مدرسو سه حالت د دی مفتدی د در قرآن ترجمه، آغا چاله ورکی چی آغا پتکی بانده نپویگی، او بلکل یو فوزلجاتو نئی، نو غلا در قرآن ترجمه ورکی، دی د پاره وله ورکی، چیز داوت نوزو بالله من ذالک، از یو پزولغون تاک شی ٹھیک او صرف اپنا او ومن تک لب خخ تک تک گوری او پوزلا جات کمینو غیلا قران درس تکلم لا ورکا چ سورے خکول شدا بسم اللہ علی ورکا او بیا نبی علیہ السلام فرمایل ولا تنقزی عجائبہ د دې قران ا غجائب او اسرار او رموز ا غ ختمیدون کی نه دی نبی علیہ السلام وی ما فرمایل چې چا دا قران پری خو دومر زورا ور بیا حصو کنيشته چې الله نه دی اخلاص او چا چې غیر تا غیر طرف تلاللو هدایت تلاش کو اللہ بے گمرا کی حازہ بیان یا روائی دو سونه خو سنخو کی گی خوئی اصلاحی بیان پا کر دے اپا گلو آیا پوکا اصلاحی بیان قرآن دے کنا پا قرآن سرا چکم اصلاح کی گی داچتا کی بل سبان دے حازہ بیان لینناسو داگا بیان دے پورا کامل دا پارا در طولو خلقو وحدن او کامل هدایت تے وموحزا او کامل نسیتے للمتقین دا پانا پریزگارانو وَلَا تَحِنُوا في الزماني ده حزيمتنا وشكست بنارازي نرازي و تاسو سستيمة كوي زكاة مؤمناني ولا تهينو تاسو سستيمة كوي ولا تهزنو او مغام جنكي گوي وانتم الانونا او تاسو ببلندو بالا اين كنتم مؤمنينو زكاة تاسو مؤمناني اين بمعنى ده ازد تاليليا شيخ ده ويسا بمعنى كولا پا حوالي ده معالم التنزيل سر ايام سسكم قرحن فقد مسل قوما قرحن مثلو تسلی صحابه اکرامو تا ایم سسکم قرحن فقد مسل قوم قرحن مثلو کچار رسی دلوی تاستا تکلیف او زخمونا فقد مسل قوم تاکیک سرار رسی دلده کوم کافر او مصیبتونا مصیبت مثلو پا مسل دلده پا بدر کے وکا تازو تا رسی دلی نو کافر و تا قوم رسی دلده کن فلا تخزنو غم جنکیگا ما او قد علت جزاره غم جنشی والے فخانو تا داس میدان بدر کې وګورا اغه ته څنګه تکالی پر سي ديلو واتلکل ایامو نو دا ویلو ها بین الناس الله اکبر واتلکل او دار رزید نو دا ویلو ها اڑو راڑو مونگا دلارا بین الناس د خلق کې امتحانا الله اکبر گورا دی زین اوز شو الله اکبر اللہ تو نا دو دی چه شکست و لی را غی آ علتو نا اللہ دی زین اوز زکر کر اکبر وتلکل ایامو نو دا ویلوه بین الناس دارزې دی اړه وړلو مونږه دلاره په ما بین خلکو کلا امتحانن کلا دا غي غلبا کلستا. او دې ځای باندې بیا بهترین تفصیل شکم دے ناغه علامہ ابو منصور باطوری دی تعیلات السنکه کلا کل ډېر خلې ځای دا هل کړه دی ویژه کا کهار ټیم کې د مسلمانانو چې کوم دے کهار که ټیم کې د مسلمانانو غلبا هی غلبوی او هر ټیم کې نوبیاه کار اسلام نو د مجبورای نه به کافر اسلام راډي نو بیا غواڅي غي مجبوره دی او کار ټایم کې کافر غالب غالب وی ار ټایم کې کافر غالب وی نو بیا چې کم ده اغه وایي چې مونږ په حق باندې یو ندا امتحانن کل الله دا سې کوي دانم سبا چې په مسلمانانو کم تکالیف تي کم مشکلات تي دا الله مونږ ټنگای دا مونږ ټنگای الله رب الی الله وایي مجاهد او در کې سرګندوم او روشن خیال د نه جدا کوم صرف د دې د پاره کوم اول حکمت داشو ولی العالم الذين اتموا الحكمه الا دفا ولی العالم الله او دې د پاره چې ظاهر کله تعالی انکه سنلره امنو چی معنی راولې ده را ګورې 15 موانی شو نور او فسيروس تو بزخ پلخ پل ځای پل سره بیاواما کو یو یو راټولوم ده ت بیا وخت پیډېل لګي ور سره سره بواما ول يعلم الله الذين اودينا فان شيء ظاهر كي الله تعالى ااګه سان لرا چی معنی راول دي و ویت... ید تاخیضا دا درې معلتتو ید تاخیده من کوم شوهده او دا چې جوړ کې د تاسوونه من کوم تاسوونه شوه دا شدان په مګو و دا تقالالب دربا نه زهکه رالم چې د مرتبه به چتهه شدان در کې جوړومو څلوه معلتته والله لا يحبو ظال من الله مینه نه کې د ظالمانو سره ظلم زلم کللو بدله ابنیو ب وغیره دا سره من نهک دام دجو کول پن ظم حک معتو واللیو او د پااره چې پاک الله تعالله. دو ګنا نه آکسان لاره شیمان راولې دے و یم حقل کافری نو داش پغم التو و یم حقل کافرین شپغم حکمت د شکز دوه دو و او دې را پاره چ هدم تعالی کافر ام حسبتم و م أم حسيبتو من تدخل الجنة ودا زكا ميشي كستراوسو چه ظاهر کم تانسو كي مجايد أو غير مجايدو أم حسيبتو من تدخل الجنة آيات تانسو دا گمان كوي چه داخل بشي تانسو جنة تان ولم ما يعلم الله الذين <تصفح> اولان ندي ظاهر کري الله تعالى آنكسان لنا چه جهاده کرلست تانسو اولان ندي ظاهر کري الله تعالى صبرنا كو وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الله اکبر ولا قد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه تاکي سره وای تاسو تعریف د صحابه کرامو دی آیات کې ولا قد کنتم تاکي سره وای تاسو تمنون چې تمننا مو کاولا الموت دا ګنیمانی کوي اما نن اونال موتہ وای مراد تی نه قتال له تاسو د قتال تمنا کوله چې پاره کې مرګ ده یا وای دویم کولا مراد تی نه نفسی موتې خو بیا وای دا غنو وو جوړ دی تدې چې نفس موت تمنا نو یو ده چې غي پخپل دین اسلام سره مينو هغه داوي چې مونږ زرد دي دنیا نه چد کافیر دی تکالیف او مصیبت نو د بی دینه نه خلاصو د دونیه نظرو شو د دونیه نظرو شو یار دیوځ نه او دا جایز ده ها چه د کافیر تکالیفی د بی دینه تکالیفی او هغه د دین د وجه تعالی تکالیف درکای نو دا بیا کولی شي یاده شه مرغ ته نه مراد مرغ د شهادت ته مرغ ته مراد مرغ د شهادت ته تانسو تامنا دا شهادت کولا چې دلتا ناقو امڈوشو خوزا آ آ آ آ آ آ آ حیات برزمی کامل دا شهاداؤ آ براتا نومانا مرغ شادت والا قد کنتم تاکي سره وي تاسو تمناون الموتا چې تمنا مو کوله د مرګي شهادت مين قبل ان تل کوو مخ کې د دینا چې ملاويته تاسو دا غي سره وا فان قادر ايتمو تاسو اولي دا مرگ مرګ یعنی په اسبابو دا غي سره وان تم تاسو تا قتل وما محمدون الا رسولو تر ترغيب د مؤمنانو ته په جهاد سره او اعتقاد دا غي په دې داقات ب پلاوي نه په په غمبر او ه واقع ته اشاره کوي چې تاسو ولید دا س به سر شوی او وللی دا ځایو ځایو کناستئ چې په غبرې فا و فااد شو په غبرې فااک فااد کېږي بانا په غمبارې فااک باندې بمر ګزی په غمبرې پاله د دنیات لل دی تاسو وللی دوه په وما محمدون نده محمد رسول الله صلی الله علیه و الا رسول مگر ال مگر پیغمبر سرا پیغمبر ده سو خدای خو نه ده چې مرگ به پینارازي الله اکبر خدای نه ده چې مرگ به پینارازي خدای نه ده پیغمبر ده او په پیغمبرانو باندې مرگ راځي قد حالت من قبل الرسل فكيف صارت ارشدي مخه دغنا ډېر انبيياء افا ايم ما تو قتلن قلبتم الا عقبكم افا ايم ما او قتلن قلبتم على عقبكم درې معنی د هزیم سپګم معنی نه پینځم ولا تاینون داش پګم دا سم کا کچاره پیغمبر وفات چن تاسو واپس کیږي نه نه د پیغمبر د وفات نه بعدم جنگي گئی استفهام انکاری ده کنه ما کوي نو مان لاغه د وفات نه بعد نو شکست با افایم ما تا آیا کچر وفات پیغمبر یا شهید کړي شنو انقالاب تم تا اړېږي به تاسو علاقا به کوم په پوند خو لو باندې و اکبر سوک چاوړې ده پس پوندو فال علاقه به پوندو په لو باندې فل يزور الله شيا پس زرن شوور کولې د الله تعالی زره بر واساج ذلوا شاکيرين او زر دا چې بدله باور کې الله تعالی شکر گزارو موحدين لره موحدين لره به الله رب ل عزت بدله او دي زایبان بیا موسى مفسرين کرام واقعا د جناب محمد عربي سرور کائنات سيد الاول انبيا داغه د وفات واقع ذکر کړل دا او هغه چې او دو واقعا دا وا خي دا نبي عليه صلوات و سلام سور از بيمارو ابو بکر به منځو کو او نبي عليه صلوات و سلام راغ کلا بغه او یو واره ابو بکر ان صدیق رضی الله تعالی انو tle de de kelina lag barote de madina aw de ke khabar rage Allahu Akbar che nabi عليه سلام وفات شو ابو بکر ان صدیق چو قتل چ نبی علیہ الصلات والسلام وفات شو ملا م ماتا شو ملا م ماتا شو ابو بکر صدیق او پمنډه منډراغه او د نبی علیہ الصلات سلام عامه مبارک نه اغه کپڑا لرکلا. او چې کپڑے لړکلا نبی علیہ الصلات والسلام چې کپلې نه لړکلا نبی علیہ الصلات والسلام غو کوله پتن دی باندي او طيبه حیا او ميته تپ او سم پاکیځه چ مړ او چې ژوند دی وینم او پاکیځه وي طيبه حیا او او صحابه اکرامو اللہ اکبر عضرت عثمان رضی اللہ و تعالیانو آج چاڑا شویو جبه کارنکو حیث کار پر خوده مینو دو صحابه و دو پیغمبر سرا دلکل چاڑاو او عضرت علی رضی اللہ و تعالیانو پزای ناس تو لاسخ پوی کار پر خوده و شل شویو او عضرت علی خلکو تا عضرت عمر الله اللہ و تعالیانو اغوی کچا داوی شه پیغمبر دا غصه انتها ته رسیدلی وی که چا دا وی چې محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم شوه دی او جناب محمد رسول الله مال نو خبردار خبردار وی زبچه کم دی دا سر کلم کم ابو بکر نی صدیق رضی الله تعالی نو هغه چ کل کلو نو دای وته لا یجمع الله علیک موتتین الله تعالی چې کمر کې لیکلو اغه تا اوسه کو تا باندې به دوه مرګه الله جمنه کی دوه مرګه په در باندې الله جمنه کی بس یو مرګه اغه راغه اهلل حلوای وال خانق ال س تنوال جيما غیره پاسدل و یو ګورا و حدیث کنازي چا ابکنه صدیق ویلو تا باندې به الله دوه مرګه جمنه کی و دای په منبر باندې ویلو و پاگل دا خوول د منبر خبره نه ده دا خو ابکر لاکور کې ویلو چې سټه مې نبی عليه الصلاه والسلام بلدا کفمینبر ویل دوی سو وی ورتاباند به با دوامر گرانی ش سمت لرب خبر کی به بیاج ونده کیگی او بیا بدر باند دا غنه پاست کم دنو مرګ نارازی دا چالی کلی دی دا وګورا دا فتح الباریلی کلی دی او دا پلان کی شرحی لی هلی کلی دی پلان کی شر کلی کلی دی چما شر ه وکته یو پنجاب خرغلو دل تک گټ شو ادا ویلو نو چا خر گټ شو ادین نو مناظر جوړ کړه نو چما شروع ها تو قتل نو وایه زمون قول داده علامه ابن حجر وای چې پیغمبره تابعنده او بیا مرګ ناراضي بس دغه یو مرګ ته نه پس کته جو نقیق قیامت کې به ژوند لیکي بل مرګ ودار باندې راځي او شدا کول را نه کړ کړه چې تابعنده به قبر کې بیا مرګ ناراضي وای هاذا جواب داودی دا جواب دا داودی ده داودی سوګ ده دا ظاهيري ده په مسلک دا داودی ظاهيري باندې ده نو د زوایر او پسې رواني سره دا خو د زوایر او کول ده پلیتو خو اسمه خبره پر خو ده دا زکوم دا سختل پاز په دې بهشګه جمع په دې الفاظ او به باز خلک خفکیږي په خدای دې خوشاله کیو کنه خوشالي غو خفد شزلت د لاس کی دي زکه چې دای سونوي او غره غلو ها ها قران تو پنشپير میں سمجھا قران تو پنچبیر میں سمجا گیا شلےد قیرادن قیرادن یقحتی او عجوزن طلتمو لکه د شادوگی پشان آیا د بډای خزه پشان چې مخلصا پیړه راخلصه شلےد قران پنچبیر میں اتره دا چلو شدا چلو شو اورا خو زمون مشرانو منته پرې د خپل جماعت کې د غافي په سوای ایمه تاسو گینه ما هوه زب زمو زب د دې جماعت کې د غلط کې باسم چدای زمانہ به عدالت کړه کویو دی بیا وای دی د پنځه پیر تبه زمانہ کلی کراځه او زمانہ د شیخو خلاف په خبره کې زبر د کابیرینو کمی سونه پرتګونو با سم توتانو کې د لژوان کمال بیا زبد الااغه غلرا سرګان کم, غل کم چې تاسو کتابونو کې سدی تاسو کوفریات خور فارې دی بار کیف د زوایر په مسلک باندې روانی مړه نبی علی صل الله ابوبکر صدیق خلق ځانته راځه مکلو ایلیه عباد الله و ما تر تر راځه ابو بکر نی صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو خود بشروکلا او دا آیاتون تولیوی وما محمدن اللہ رسول قد خلط من قبل الرسول دارنگی نبی علی اغد دا آیاتوی انکا میتن و انو میتن او بیای داوی وی من کان من یابود محمد فا ان قد ماتا محمد رسول اللہ چا د هغه عبادت کومه نه چا هو کو نا خو کتا عبادت کو خو بسغه وی لړ وفات شو بیا خو کدا عبادت مو کو نو الله ژوند دې ده او پغبان دې مرګ نه راځي اوي ژوند دې ده مرګ نه محمدن قد ما تا کما وعده چې الله پاین کمه توونکي کړي وا هغه وعده الله رښتکا لا او حدیث کراځي الله اکبر بوخاری اللہ اللہمہ ابن کسیر رانا کل کئی تفسیر ابو سعود رانا کل کئی دانیں گے امام بخاری رانا کل کئی آہا امام بخاری جلدی اولی و جلدی ثانی دوارو کے رانا کل کئی چه فواللہی لکا کعن الناس لم یاملو ان اللہ انزلا حادل آیت حتی تلا علیہم ابو بکر فتلاہ منہو الناس کلهم فما اسمعو بشرا من الناس الا یتلوها دول خالق پوخلی باندې د آیاتونه جاریو چیر نکمایته و, و انه میتون و ما محمدون الا رسول یراوی خدای خو مونګه منو چې په پیغمبر مرګ راغله دې و یغی کدا اجلایج الله علیه وسلم ته نو مال دوی چې دار زوایرو مسلک ته او د ابن حجر او د نورو محدثینو دغه مسلک نه لري ذکر کړي دی خدای ویر د دار زوایرو مسلک ته دا ست د زوایرو پس روانه بل دا چې وفات شو پیغمبر نو قانون کلی د دا الله دادې چې د قیامت نن مخ کې کم ده داسه حيات نشته چې دا څنګه تازه یا تازه سم دا ودان دا دا تک سیم چې د مونږ دی په اعتبار دنیا وی او په دی اعتبار دا دی بالکل بدغي ده او دا تقسیم تقسیمه بدای ده دا تقسیم ده سره بدغي ده ول دا تقسیم کړه چېاره صحابه او کې قول و فعل لم یثبت عن الصحابه فهو بنا دا قول صحابه او کې چې الله اکبر حضرت عائشہ ہوئی فجمع الله بین رقی و رقیہ فی اخر یوم من الدنیا و اول یوم من الاخرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا په اخیری ورځ باندې زماده خلی لاړې او د نبی علیہ السلام لاړې مبارک الله د دنیا په اخیری ورځ باندې هغه د دنیا اخیری ویاتو سم لا دنیا دنیا کې حیات دنیا و هدا شي دا کپړه بار کړه وی په دې کپړه کې چې کوم ده د نبی علیه صلاتو سلام شي کوم ده نو نبی علیه صلاتو سلام حدیث کراځي د تمامو امبياو ارواح ملک الموت قبل کړي او هو هو لذي سيق بزروهي زمو روح بهم هغه قبض کړي نبی علیه صلاتو سلام بیا نبی علیه سلام هغه روح قبض کړه دانګې اوس د حياته بېشکه انبياو او اجسام محفوظ دي معصوم دي لکه دا حيات چې دا دای کم وای علامه ابن کثیر وایي ما کان تحتل بیا بده زما کې دا باندي والله هاذا سنت الرحمن او سخر دی کړل دا بیا په دې باندي دای, دای زر در کتاب الروح را واخلي کتاب الروح اول هو تاریخ هوږي کتاب الروح نده نده دا غت دی او کنه دی بیا که دین دو کم دور دی بیا که دین او پاږي کېم چې کوم خبره صحیح کړی دا اغام تانه دراغستی لازم عبارتونه دراغستی دا, دا, دا, دا, دا قال فیصل جو ګور نه پاږي کېم بیا بل دی امام داستان سموود حیات نمانی آ فل جملہ حیات وی وغه ته اسم ده حیات نو ور کوي موت اطلاق ب کیږي تاسو کوی مبارک ایفو ته دیسو کې دا غی. وی رجوان دی دی جوان دی نبی رسول سلام حضرت ابوبکر دا آیاتونه وې اویلای اجماع الله علیکم متتین امال موتت الٹی کوتیبات علیکا فقد متہ آتا او بیاو او بیا در باندې بل مرګ نه دی په دې او او د 18 پیسلامه دا دومت اجماع ده په قیامت نامه کې بیا حياته دا سینښته الله اکبر و محمد نه محمد رسول الله الا رسول مگر پیغمبر خدایا هونره چې مرګ به په ناراضي تیر شي ودي د اغنا مخکې ډېر انبيیا اچارې کاغ او آی ایا کاغ وفات او شهید کله شونده دا صوبه اړيږي په خپل پوند باندې او څوک چې واړي په خپل پوند باندې پاسه هیڅ قسمه زړل باور نکي دین د الله تعالی لرا زړه بارو واسایذ ذل او شاکرین او زړه د چې بدله باور کې الله تعالی شکر گزارولارا علامه ابن کثیر دې ځای باندې ذکر کوي واسایذ ذل او شاکرین هغه کسان کتابداری د محمد رسول الله کلا حی و میتہ حی و میتہ علامه ابن کثیر د ومی صدیسړې و یره په پیغمبر باندې د میته تلک چا کړلې و یو پاگل په د ومی صدیسړې ده او هغه چې کم دن راغله پیغمبر ته وای اوس و ته میته کته سوای چې اوس پیغمبر ژوندې ده او مړ وته نو علامه ابن کثیر به داویلو چې حی دا زبی بیا ویلو حی او و او وی ابو بکر صدیق وای حی او و میت اغا و صحابه ټول وای پیغمبر وفات شو دا بکر او ا گئی پیغمبر پروت مړ وتا وای مړ وتا ای چا اطلاق کړه دا چړیا وایا دا خو اڅید انبیای را مخی تا کړه دا غی بے قدری نور سم مقصد دا خو نو دا خو اختراعی دا دوی چې حیات حییت را و کله دا د چا په اومت کې دا نظرې ووا نه وواما کاه ل نافسن او کوه د برانو مرریلیانو بهوه چې د چاه دو نظریت را غستې دی نو غوی خداام وئ چغه پیامبران بیا راځ او کبرون نه باقا د ګرځي نو نه بیا دا داېوایه که وی ه الله ما سخوی پیرت کو وی ض یا طو ل سوفیت و تبلیغي داغو خسته کلی چې کم شیطان دته دا, دا عمل لئ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ وَمَانِ دَ حَزِيمَتْنَا مَرَا جَانْغُوْا مارګ بداله پنیټرازي جانګو کانو شکاست پنارازي واما كان النفسن نريده پانا دهو نفس دې مونشي لا بيزنا مگر په حکم د الله باندې كتاب موعجله پنيټې مو کرکله شی باندې وا ميرث ثوابه دنیا سوکې اراده کيده ژوند دنیا ثوابه دنیا دبدلې د دنیا من باور کو دل اراده غينا او سوکې اراده کيده بدلې د اخرت ور به کوم گا دل اراده غينا او زره ده ور کوم گا وَمَا لَكُمْ مِّنْ خَلْقٍ إِمَّتُنَا نُوبَاي لِتَاسُ مَبَاي لَ وَكَ أَيْنَ وَدِرُ مِن نَّبِيْنَ دَم بِيَاوْنَ قَا تَالَا جِهَاد کړاو ما هو د پملګرتیا د غي پملګرتیا کې رِبِيُوْنَا كَثِيْرُ دير خدا پرستو فَمَا وَهَنُوْ لِمَا صَابَهُمْ پس هغه نو سوشوي لِمَا د هغه تکلیفونو د د الله کې وَمَا ضَعُفُوا او نو کمزوري شوي الله اکبر الله ما ابن كثير ذکر کئ بقتل نبیہم الله اکبر بقتل نبیہم دا پیغمبر په قتل اغی نو کمزوري شوي او ابن هشام ذکر کئ اوی تاریخ ابن هشام کې واما ضعفو اے به فقدان وَمَسْتَقَانُ او نو تابدار شوی دشمنتا والله یو حب و سوا برین اللہ امین کئید صبرنا کسرا و مستکانو دا صده اغبل اتم سبب اتمانی دا زیمتنا تاسم دشمنتا تابدار نشئی نشکست بنکیگی و ما کان قولهم دان نہ مانے دا زیمت نہ شکس بن ناراضی دا کارو کا ومان کانن قولو من لان قالو دو او غار داللا نہ کنن نو نه دغی ان قاللو مګ دا چې وغیر بنا ا را به زمنګه د بناو منګه او د زیاتې زمنګهنا په کار زمونګ کې او مبېه کا مونه زمونګه او نوصورونا من دالو کې زمنګه تو کوم کافر باندې فته هم موله او پسور کلله تالا د لهوا بدونیا ب لا د دنیا چې غنیمهتو وس نه سووابل اخه او خسته بدله د اخیته چې جنتو او الله تعلا منه کوې د یا ایواللزین اللہ سمانید حضیمتنا شکست بنرازی خدا کار اکا کم کار اللہ دا کافر و تا بی داری یا یو اللذین آمنو و دیمان خواندانو کچاری تاسو تا بی داری و کلادان کسانو چی کافران نو آق پس پا تاسو لرا پا پونستان سو ماندی پس اوبگر دی تاسو تا وانیان بلکی اللہ مددگار ستان دی و هو خیر الناس دنی دا اللہ تعالی غرده دنسرت کونکو نا سنلقی فی قلوب اللذین یر امداد بسنگ راشی داغی جواب امد چه الله باد کافر و پزړه کې روب او غرزي زکه چې هغه شرک الله دې د نن زمانه چې ځانت اهل سنت وي او دي اهل حل وايي والخانق دې پزړو کې دې الله روبونه واچي کې دین تباه او برباد د سنت فنون باندې ټول بدعات او شرکيات فارا کړو کې في قلوب الذين زردا چوبه پزړونو دا که سانو کې چوکوبرې روب لره روب په پکه وګرځاو به ما اښت کو په سبب دا چې د شیر کړل د الله تعالی سره ما دا شي صدر جوړ کړی دی د الله تعالی سره ما آغا ما بو نازل چنه دره علی ګل تعالی به په ما بو دی د غیبنه سلطان اس کس مدلیل و ما واهوم النار دا دی په ما بو دی څدلل لکه سوره انعام سوره اعراف یوسف ایس دلیل نشتره پا معبودیت دا غیر الله بانده ایسی دیوه تا چگه وی وما واهمون نارو او ٹکانه دا دی دا جاننم و بیسه مثل ظالمین او دیر بد دیر ٹکانه دا ظالمانو وَلَا قَدْ سُوَنْدَا قَاكُمُ اللَّهُ وَهْدَهُ اللَّهُ اَكْبَر یا خوش خبری را کرده و فتح بس پاسو وی نو دا په ریزی شي کسته واللی بهله شوه الله هو پی غمر سره واده کړ وه الله وایي ما خپله وا در اختیا خو تاسو د پیغمبر غمبر د وکم خلاف اوک نو تاسو سره ځکه داسې کارو شوواله سو دا کوم الله ده او تاقیې سره شیا کړړ تاسو تا او سره الله تا لا د خپله هر کلا چې پرې کول تاسوته خصونه هم قلهول تاسو کاپیران له اصل که حس وید پری کولو تا <تصفح> هر کلا چی پری کولتا سو دی کافر لرا بیزنی پوکم دا اللہ سرا حتی پشلتم گورا دا اتم علت دو او��� دا اوخود <تصفح> پینزا هو مخ که ذکر شو اوز دا اتم حتی ایزا پشلتم تر دی پور پشلتم چه کمزور شوی تاسو <تصفح> بزدلی ماناو نکه گوره کمزور شوی تاسو کمزور تیام اخکار اکلا وناځتون نه ع ش د او فی الامر فا حکم دا لسم او اختلا په ک تا في مر پههکم د پیان بر ک او خللاو ک تاسو من با د ع کوم په دنا چې خ د والله تاله تا ه غ غ د حبونا چې می کوله تاسو دغ سره با خلک صحبونا مراد دلته معنی مراد آ غلبه ده لکه علامه ابن کثیر معلم التنزیل و موهیمی آی ذکر کای شیخ د ویسا درس کو پدی حواله باندوی چې مراد د دینه غلبه ده منکم مایرید من الدنیا بعد استان سنا سوکو الله اکبر یول السمغ علت دو وحدش شکست دا ولی بعد سنا سوک دي چې را ده کای د دنیا د مال غنیمت په دی دنیا کې مال غنیمت خواهگوار صحابه و دنیا نو تا مراد مال غنیمت تیو دا غمانا ابو منصور ما توری دی رحمه الله اغام کرده دخواه وامین کم او بانز استاسو ناسو گوچی را دی کلا دا اخیراتو سم ما صرفکم آنهم لی ابتالی اکم بیا وارو اللہ تعالی تاسو نرا دی لرا لی ابتالی اکم دی دا پارا تعالی دا غلب استاسو نرا بیا وادول اللہ تعالیٰ تاسولارا عنہم دا دے کافیر ہونا یعنی واپس اکلائی دا دینا والے دول سمع اللہ تو لیابتالی اکم دے دا پانا چمتی آنو کی پا تاسوبان بیا اللہ تعالیٰ وادول تاسو سولار انهم دو دنیا دے دار پارا چمتیا نو کی پتہ سو باندې ول لقد عفا عنکم الله اکبر ول لقد عفا عنکم تا کی سر عفو کړي د الله <تصالات> تعالی <تصالات> تاسو <تصالات> ته ول هو ذل فضل العظیم <تصالات> الله <تصالات> تعالی خووند فضل ول تعالی خووند فضل علی المؤمنین فمؤمناں باندې اذ تسیدونا هر کله ګور تاسو ماوی واقعیا کی صحابه کرام سدا روان شو مدینه طرف تا او مدینه طرف روان شو چه هواسه کار پر خودو نبی علیه صلات و سلامو و تا نچغی والی الی عباد اللہ ایستو سویدونا هر کلاچ روان شوی تاسو پا طرف دا مدینه ولا تلهون او نکد نکګیدای تاسو علا احدن ایس یو تنتا یو تنتا مو په شاره سره کتلوم نه التفات مشات نکاو ور رسول او پیغمبري پانکو بل لیت تاسو لره په خورا روز تو بللی چغی والی وراشی لی عبادت الله بعضی خلق ذکر کای چیر و دیزای کی پیغمبر زکه چغول چی اواز پات شو ما یوازه چاته فردی دا خبره قطه هن غلطه ده پیغمبر خو به پیاواز و لاړو او هغه به ان ابن عبدالمطلب ان نبی لا کظیم چغبه ولا انا بلکی اصل کار داو چد ځنګ <خرجنگ> نتل دایو منکرو او پیغمبر پاک چې دا سې کو رد منکار پیغمبر پاک کو مزي او صحابه بیا راو پښ شوی دي فاصابکم د دیواجنه امام رازي الله ذکر کای الله اغه وای معنی تا قد ان نبی من الانبیاء فرح فقد كفرى چا چې دا اعتقاد وکړو چه یو نبیم د انبیاء و نا دا میدان جنگ نتختی دلی ده, ده کم زورتی ایخ کاره کلی دا غوی دا پا انبیاء و ایخ زام ده و دا سڑه کافر ده اللہ اکبر فاسا بکم پس غم من یو مصیبت دا پاسا دا بالغم نا یو غم گانی ما نیدی دیزا یو غم دا چه اغا مال غنیمت پات شو دویم غم دا چ مصیبتونه د تاور رسیدل یا دا یا دا معنی چې غم نه مراد اول دا چې تکلیف در تاور رسید او بل غم په سبب د چغې د شیطان چې شیطان چغ اوله وی محمد رسول الله وفات شو نو تاسو دا تکلیف مرسیدو نور معنی مفسرینو کړی پس وی رسول تاستایو غم یادامانا چه غم دا پاسه غم تکلیف در تکلیف شنو اللہ پاس آبکم وی رسول تاستا غم من. تکلیف دا پاس دا بل تکنیف نا لیکی لا تهزنو دی دا پارا چه تاسو غم جن نشی آلا ما فاتکم پا سبان دی لیکی لا تهزنو دی دا پارا چه تاسو غم جن نشی اسان ما ندادا گنه ما نی مفسرین کرامو کدی دی تقریباً سلور ترجمه دیزایتی که همانا دا, دا خبر می دلزه کدر که لیکی لا تحزنو دیر پارا چی تاسو غم جن نشی پاسماندی چی پاتی شوی دیست تاسو نا ولا نا پارا زخمونو باندی چی رسی دلی تاسو تا والله خبیرون بی ما تاملون اللہ تعالی خبردار دی پاسماندی چی تاسو عمل کوئی ثم انزل علیکم بیا راو لے گلا پتان سبانه میم بادل غ می فزد خفغان تاسو تکلیف تاسو نه امانتان امانتان لرا اطمینان لرا نو asa che پر کالیو یغ شاتو اي فتن چ پر تاول اغي پر کالي یو ډال تاسو نه صحابه چ کلا سر ډیر زیات غمو تور الله پر کالي را اوسه او اغي داغي دا دا تکاوت او اغمونه بالکل اغي پر کال ختم کړه نو asa راو نوع سانچه پر کال او یغ شا یو ډلا د مومنا منکم ستا سنا وتایف تن او یو ډلا اشاره منافقین تا او یو ډلا بلوا قد اهماتهم فکر من کلو اغی لره انفسم نفسونو ددی غس ګره د منافقین په لیتو تا الله شروع کړي دی زاینا من, من کلو دای لره دا دا دا نفسونو ددی ظنونه اولا پلیتی چې پلو زانونو فکرمن کلو دوما فالیتے یا زنونا گمانونه کول پالا باندې غیر الحقنا مناسب گناونه مناسب گمانونه تکذیب بالقدر یرا دا ولدا شو زنل جاهلیه گمانونه ده جاهلیه تو غلط گمانونه پالا یا الله الله ما سره دا کار کینو بس الله یواز منګه چکم ننو بس لیدلیو دا خبر کول دار زمانه ده دا جاهلیت یو کارو یو ظلم او سم دا سکار ده ده زمانه ده تو یار او زم داسه ده بس الله صرف منګلي دیو مز دا منسر بس دغه کی کنه دا بداسه او دا هلي دا و شو ا تهقدیر نینکاری بیا دا د منافقینو کاری او سم خلق داسه کوي الله دل صد تکلیف دار کو رضا بالقضا د دې مانیا ته نه بس خوشاله ش بس الله و از خوشاله چتا سره يقولونا وي اغي هل لنا من الامر من شئ آياش تيز من من الامر ده غلبينا سشئ چه تا من بام غلبي راشيو كنا دا دراما پالي تي من لخواد غلبي رانلا يا <تصفيق> الله قلوا ا انا الامر <سؤال> بيشکا غلابا کولاو ټول پټولاله لله دا الله په اختیار کړه یو سلورم پلیتی دا غي یو خفون پټاو ا غيما فیان پسیم په نفس سنا سکے مالا پټاو دی په نفس سنا سکے مالا یبدون لک چنه زاهر وی تا تا زडूनو کلا نور پلیتی پټی کړي دای سلورم خباشته یاقولون وای لاوکانه پنځمه پلیتی لاوکاننا لنا منل امرې ک چر زمونږ د پاه من مرری سرے اختیار دسه اختیار نه ش اون زاره ما کوتن لا نو نه به وجلې شوی منګه او نا دلته کې بددو لایپنی وب به بیا دا غمال ګورو و اګوره موږ ته نووي چې را سړی را پهشه نو دلارړلته کې لکه سم ده دما مخکې تفشیل کې د لالته کې نو چې لاړ نو بس خلک خوک خودکتتلی زمنګ د عملګر ډونه قتل دل که زمنګ خبر او منګ لا چاته خبره مانی زمنګ خبره دای مانی چاته ومناله د عبد الله ابن اوبې پالیسی دخه اوسم خلک دغه وای چې لړ شیله چاته واقعیا یا چاته شیله وګریږي وای ما تا زم ما منل تا تما نو چې دی شریعه অনুসره مکینه کل لو كنتم فی بیوتکم بوایا مانا الله وای اوایا دای تا په امره و او آزما محبوب پیم برا لو کنتم کچری ایتا سو فی بیوتی کم فکورونو کے لابر از اللذین آخام خارا سرگن سر سرگن شویبا و آغا سانتا چه مقرر کله شه ده پا غی باندې قتل اله مزا راوته باوی هغه کسانو چې مقرر پله شه وي ده پا غی باندې قتل اله مزا جېغه هم هغه خپل تا هغه قتل زاینو ته په خپلت له لو ول یب تلی الله د دې د فاران چمتیا نو کې الله ما ده آسو چه پا زنونو استاسو که ده ولیو محسو او ده ده پارا چه پاکی ده اس مطالق ده مومنانو سارا ما آغا سو چه پا زنونو استاسو که والله والله تعالیو خبردار ده پرا زنونو ده سنو بانده بے شکا آکسانو تولو منکم چه ده دلو استاسو نا تولوا منکم شریدل استادونا یومل تقل زمان پاغه رز د یوبل سرا ان مستز الله اکبر الله اکبر تعریف د صحابه او تغورا اینا مستزل لهم شیطان و یکینا خوی اولو دی شیطان به باز ما کسبو پا باز آغا چی دی کسب کرو آغا تا اشاره دا چه کم صحابه کرامو آغا غونده پری خودی و اوراغلو اللاوی گور شیطان خویلو زلت او زللت فوجد اجتهادو نو ماجور دی الله بوله ثواب ورغی او بل دالای به باز ما کسب مړه دومره خبره کونا وا چې ته بجرح شروع وکې دومره خبره نه وا او بیا الله وای والا انقدع الله عنهم تا کې شراب وکړ دی الله تعالی ایت ان الله بشک الله تعالی غفور غب حنا کون یا ايها الذين ګور موانی دا حزیمت ذکر شیو دایل یو لسم مانی دا حضیمت نا شکست په نرازی دا کافر و پشانتی خویو نا مکوی او پا دیکی شپاگم او او او پلیتی دا منافکان و نورم ذکر که یو دا کفرو دویم دا قالو لی اخوانه هم دا او او او شپاگم او پلیتیم او یو لسم مانی شو دا حضیمت نا یا ایو هل لزینا او آن کسانو چی من مراوله دلات ما مکی گئی تاسو پشند آن کسانو چکو پرکرده و قالو او ایلو اغیلی خوانه مخفلو رونو تا ایزا زور بور کلا چی اغیی به سفر کوا پس مکا که د پار دا جیاد او کانو غزایا با وغی غازیانو نو د او قاتل به شو نو بیا بیا سی وتا لو کانو عیندا نا که چر وید ما ما تو ما کوتم رو بم نشو نو بشیدان کلی شو نبا وجل شو الله و دا اعتقاد منده پزړه کې ور واچو لام عاقبته چې لجعل الله چې انجمه دا شي چو ګرزوی الله تعالی دغه ای عقیده دا او پزلونو د دای کې امه شه بد کسه لاولاولاو کې او مردار بشدې سره والله والله تعالی یحیی و فاعت یحیج و اند کول کوي و ژوندیکول کوي و یمیتوم کول کوي والله بما تعملون بشر الله تعالی په سماندې چې تاسو عمل کوئ لدونکې و الا ان قتلتم فی سبیل الله ولا ان قتلتم کچاره <خخخخخ> تاسو او جل شوي فلانه د الله تعالی kia مړ شوي نو خپا کې گئی ما خامخا اغه بخشش ده طرفه ده الله تعالی نو مهربانی دا غوړه ده دا, دا اغه سنا چې تاسو جمع کوی او ک چې تاسو افات کښې شوي او ملک له شوي ملک له شوي یا او جلې شوي لا ال الله نو خامخ الله تعالی دا تو شرون جمع وکړي شی تاسو فبما رحمت من الله لين تلهم بسخا serde pore kafi de wa asr dawa اء المنا إ معلم تنا إنك تم الحكيم سيد أوذ بالله من الشطان الرجم بسم الله الرحمن الرحيم صبما رحمة من الله للتهم وَلوكتفضظًا غليز القلبًا صّ من حولك صافو انهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين الله سوره ال عمران باقي سوره مېسه او اوی کې موانې د هزیمت اځه کړ کې دل چې شکست بنارازي دا دا خبر ځان کرا ولې اوی ذکر کول یا اولس ماخ ذکر شو موانې د ازیمت دری شرایط د امیر به ذکر شي چې امیر کم د درې شرایط وی ایو دا چې د خپل جماعت سره نرمي کوي او دویم شرط به ذکر کی چې امیر کې خیانت نه وي او دریم شرط به دا ذکر کی چې د امیر صفات بداوی چې аба قران خل کو توائی او پا قرآن او سنت باندے با عمل خپلام کئی او جماعت تا با او سنت خواہی دا دری شرائط دا امیر بذکر کی اور سرا دری نور دو لسم دیار لسم سوار لسم موانے دا عظیمت بذکر کی نو دا دری شرائط چیاری سرا کی دا ٹول دا با موانے دا عظیمت شی اول دارنگی آئی اللہ تونے ذکر کول دا احد دا شکست چه شکست والے راغے نو دو لسمی ذکر کڑاو لیاب تا لیا کم پا ایک امتحان پتا سو باندیو کے دیار لسم آئی اللہ تا آب از ذکر کی ف 156 کہ قلتم ان ها ذا سرا چدا زکر چدا صدا عالت کلمیں دا ذکر راغې چې تاسو دا حالت نظریات او کلمې د الله مو استعمالولې داننګې فلیتای د منافقینو ذکر کولې نو وې فلیتای مخکې ذکر شوې سپاګما اومې 156 کې ذکر کړه کفرو وقالوا لاخوانم اذا ضربوا فی الارض او غزل او کانو غزل لو کانو عندنا ما ماتو سرا نو آتما نهما لسما آبا رستو ذکر کی دیا یا تونو کی اوز اول شر د امیر دی او دا اقبل موانعو کې داخل دی الله اکبر فبيما رحمت من الله لتهلهم پس پهمهروباني سره د طرفا د الله نه ل تاله همته نرم شويديڅه ب کراموته والله اوکنتهفضضا او که چری ته بذبانه غلي زلقلبي څخزلو والله لنفضو من حولې کا نوکرور شو به دا ټول خلکو من حولی کا دګیر چا پیررستانانه فاف هم فصاف ارادہ ایت واستغفر لهم بهشوا ارادہ ددې د پاره وشاورهم فل امر او مشوره کواد دې سرا پکار د جهاد کې فاذا فا اعظم تفوکل علی الله پس هر کلاچت اعظمو کې اراده او کې بارو سا کوا په الله باندې ان الله یحب المتوکلین بهشک الله مین کید توکل کونکو سوپ چې پال لا بروسه کوي اغه سره الله مين کوي بروسه کاونکو سره الله مين کوي اوس ګورا شرط اول دا میردا ګورا اول شرط دا میردا چې د جماعت سره دین نرمي کوي دارنګ د دا خپل ملګرو سره د سخت خبره نه کوي الله اکبر او د پیغمبر پاک صفات ذکر کړي ګور یو دا لين تالهم نرم ويته دويم صفات 6 بد زبان نو نبی علیہ السلام او دریم صفاتو غلیظ القلب سخت زړه ولانو دارنګ سلورم صفاتو فاف وانهم قلب حق کس اه و د خوا باد صاحب نو شو نعفو کونکه واستغفر لهم حقوق الله کی دا, دا غیده پاره بخشش غونتون ان دا پدزم او شاورهم فل امر شپغم صفات او اوم فتوکل علی الله الله په با الله باندې برسه کوونکې ساح کرام نه چې کله داغللتی وش نوله ما د تفصیر ځ ک کوي چې نبی بیالی سلاتو سلام شادو فرمايو چې نن نه بعد به با ضبیا چې کم ل د سواب او سرړو مشورهنو کوم الله رابولی زد دا اتونونه را و لږل شا ورو او د پیغمبر مشورې ته ضرورت وو او که نو دا پیغمبر مشورې ته څه ضرورتو زکا چاغه الله هر کار فوهه باندې کوو لیکن دا صحابه او د خاطر د پاره چې د صحابه زړوت تسلمیلاوسي او بل دا چې دا د دې د پاره اکبر چې امت ته تعلیم ورکي امت ته تعلیم ورکي چې مشوره کوي او امیر له پکار دی چې خپل ملګرو سره مشوره کوي کم کار چې کوي د تنظیم او د جماعت نو په مشوره باندې کوي الله اکبر ګورئ دځای کې الله رب العزت پیغمبر توای فاف وانهم صاحب او تع فاوکا واستغفر لهم او بخشش ورلو غاړه الله اکبر د مخ کې تاسو 152 لګون تک راوړل الت تاسو ویلو 100 ایک سو باوند دی سورت اللہ را بلزت وی والا قد آفا انکم تاکہ ایک سارا عفو کڑی دا الله تاسو تا صحابہ تا اللہ وی بیا وی ایک سو پچپن کے اوگو رئی والا قد آفا اللہ و انہم عفو کڑی دا دیتا اللہ و تا عفو کڑی دا ندیز ہے کہ دو آغشو ندیز ہے کہ سالورم دا دریم اللہ وی فاعفو فا انہم تمور تا عفو کا نو پربسه سالورم واستغفر لهم د الله نه ولا بخشش اوغاله او شپغم د پنزم وشا ويرهم فل امر مشوره کا ودای سره په مرده جهاد کې اوس د صحابه کرام رضوان الله تعالی انم اجمعين فوجان کې دا لویه غلطی وا لویه غلطی وا او پیغمبر فق تعالی وای وای علی اعفوه ولو غوڑا ماو تعافوه کرده او اللہ ما ابو منصور ما توری دی آز کر کئی تاویلات اہل سنکه ویولا یجوزو این یدعو هاولائی الانبیاء صلوات اللہ علیہم وسلامه ثم لا یجاب لهم ویدہ خود جائز ندی چه دا انبیاء دعاو